Och välkomna till Fightboden. Nu ska vi se, Johan är lite sjuk Så det är bara du och jag, Keivan, hur känns det? Yes, det är en uh, duo den här gången Det känns bra, vi, vi kör på Och försöker, uh, även om han inte går att ersätta uh, Och så försöker vi göra så gott vi kan Absolut, men om vi börjar snacka Vi måste ju snacka lite om Alex uh, match här mm. uh, Nu har det gått ett tag Men uh, hur är dina känslor Och vad har du snappat upp liksom om uh, Reaktionerna och vad det har lett till nu och så vidare och så vidare med Alex Match. Ja, oj! Det, det man kan säga är att det blev medialt sett väcktes Sverige till liv. Och då, då menar jag liksom gammal media så att säga. SVT, TV4 och de här. Personligt, alltså på ett personligt plan, så måste jag erkänna att jag, jag hade Alex som vinnare 3-2 uh, som vinnare, men uh, det tyckte inte domarna. Speciellt en, en domare som måste ha suttit och twittrat eller Facebookat. Eller vad personen har gjort <laughs> när, när den sett matchen. för att, alltså, den, det, det, det första som ropades ut var 49-46 till fördel för Jones. Och Då var det lite så här: Okej, okay. ah, ja, men skit samma, det, det, det hände i det UFC. Okay, nu kommer det komma ytterligare två domar-siffror till fördel för för Alex. Problemet var att jag kunde inte intala mig det själv helt och hållet. Trots att jag var väldigt så här emotionellt liksom, involverad där när jag satt där. liksom Att man skriver och skriker och håller på. Varför? För att det här var... Jag tänkte konstant på den här grejen att, uh, att, man, att man måste slå den här mästaren ordentligt. Nummer ett och det är att man får inte låta en sån här match gå till... Uh, Gå till domar, domarnas liksom Resultat Så ja Lite, så här, le, lite med dramatiskt Lite ledsamt efteråt Lite tom känsla För nu hade man hypat upp den här matchen här i Sverige Alex, Alex, Alex Och vad händer nu uh, Tänkte man, vågar vi hoppas på En rematch, det lät positivt Angående rematch Sen så snackar de ner det Och det verkar som om Jones har valt att möta Glover Teixeira Jo det verkar ju som det men det var, en, det var ju en helt otrolig match måste man ändå säga mm, mm. och alltså. Eh, alltså vilken jävla insats och sen att eh, bra insats känns det som också under hela grejen med Andreas Michael har ju verkligen visat att han är verkligen en vinnare på alla sätt och vis och men kan det vara så nu då? att nu har vi sett Alex han är ändå så här den enda faktiskt som har lyckats skaka och varit så jävla nära Att slå John Jones mm. Kan det vara så att vi blir, kommer bli Lite bortskämda Det kändes redan så På andra gången UFC var även Jag vet inte om du håller med mig men mm. det, var inte, det var inte alls samma hype Det är ju så, det är ju en oskuld det är en oskuld liksom. ja, Men <laughs> I flera områden men, men ändå, är det så att kommer det bli mindre och mindre hajpat eller liksom, kan man alltid återvända med ett us event och kommer det bara nu liksom att gycken går match är det, till, är det stort eller, eller, eller är det, det, är inte, tror... är det, det är inte lika stort som när kanske David och Per gick en match förr i tiden Jag tror, jag tror alltså, tänker man sett till fans så tror jag att alltså, svenska fans är jävligt eh, lojala alltså om man skulle jämföra med andra länders fans eh, om jag tar det liksom. Mm. Jag, tror, jag tror ändå att man kommer att vara väldigt exalterad över att gycken ska gå match, Troeng, eh, Akira och så vidare. Mm. Eh, men självklart är det ingen skillnad. Men jag tror fortfarande intresset finns där. Det kan nästan till och med vara så att det blir ännu mer intresse nu för gycken, för Akira, för de som inte går titelmatcher för att tänk om de också kommer dit en dag. Nu måste vi äga på de här grabbarna. Och eventuellt sen senare när Tjejer mm. kommer till UFC. Jag tror, att det är, jag tror jag kan tänka mig att det är den största, att det är majoriteten. Men mm. någonting som jag egentligen nästan aldrig hade varit med om förut. Egentligen mm. faktiskt från Nakira eller Hamid då, som man heter gick in i tuff. Innan det så hade det, visst det fanns massa hat-haters alltid funnits Så jag kommer ihåg alla som var på Fight fightplay med David och allting sådär fram och tillbaka. Men, men plötsligt började liksom någon hajpa, någon, någon som ändå gjorde... Bra ifrån sig för han gjorde ändå bra ifrån sig i tuffhuset. Mm. Och, och när det var så här tveksamheter då med om han hade klappat eller inte så, så var det som att jävligt många här i Sverige slängde honom under bussen. Liksom. Och plötsligt så var det så att det blev okej. Okay. Jag såg nu massa folk som gick ut efter torr ändå, otroliga hjälpinsats till match så alltså där verkligen kämpade sig igenom ett riktigt tufft motstånd. Mm. Eh, att folk ändå säger att han är inte bättre än så, han är inte hemma, han är en sopa och alla möjliga. Det var mycket sådana här kommentarer på vissa, vissa ställen. Vad kommer det här? Ifrån? Det är därför jag menar att kan det vara så att, att, det bli, att folk börjar bli lite bortskämda. Jag tror att jag tror för det första att man ska ta. Det är svårt för idrottare när jag säger att man ska ta det här med nypassant. Eh, men man ska faktiskt ta det med nypassant för att det finns de människor som tycker om dig har kanske inte samma eh, tendens att kommentera, men det är de här, det är några enstaka som eh, ja, kommer fram med sina åsikter och sågar någon hjälp med fullknölarna eh, jag, jag tror inte det handlar så mycket, alltså bortskämd ah, visst, alltså att du menar kvalitet på match och liksom, oh, stor, hur stor matchen är, jag tror mer det handlar om att eh, nu, exemplet Markira är ju väldigt kontroversiellt alltså det är, Ja. Det var ju någonting som var kontroversiellt. Klappade han eller inte? Jag trodde själv att han klappade, och sen tittade jag var osäker och så vidare. Va? Men när det, när det sen om man tar över det till högstatusmatcher, eller vad man ska kalla dem, så finns det ju en chans att man blir bortskämd. Sen ska man väl, hur svårt det än är som fan eller som media, så ska man nog akta sig för att bli bortskämd. För man ska vara medveten om att Alex kan inte för sin karriär skulle gå hur många sådana här matcher som helst. Jag och det med... kan inte John Jones heller. Jag håller verkligen med dig, men jag tänker också så här att det här är ett problem, eller kanske inte är ett problem, men jag, jag märker det här lite överallt. Det är för oss i media också som skriver och täcker de här sporterna att, att för ni menar, från början det fanns inte ett snack. Jag kommer ihåg, jag lyckades fixa en intervju med eh, Anderson Silva back mm. in the days. Men det var ingen som hade gjort det i Sverige. Och det var så här... Det var, inte, det var liksom en skriftlig intervju Via hans manager och det var, det var verkligen så här. Idag hade folk Självklart tyckte det var intressant Men den hade lite försvunnit i det allmänna bruset Nu måste man liksom sticka upp en mick Och faktiskt prata med Andersson själv För att det ska vara En, liksom en nyhet som verkligen skitmånga Något av värde ja, Nästan så, jag överdriver lite men Uh, är det, men, så där tycker jag också att. Men det kanske har med utveckling att göra, inte med bortskämdhet. Liksom. Jag, jag tror att man måste se till psykologin också med människor. Så är det. Mm. När du har ett fotbollslag som gör bra ifrån sig, så är det fotbollslaget som gör bra ifrån sig. Gör de dåligt så är det fotbollslaget som gör dåligt, eller tränaren och så vidare. Det är väldigt sällan man kan gå på, på, på aktiva spelare som slattan. Det är bara slatten som var dålig i den matchen. Där för ni torska. Här är det väldigt speciellt nu. Här är det alltså idrotter där man ställs mot man, kvinna ställs mot kvinna och då tror jag att man kan uppfatta det som lite känsligt, att individer pickas ut direkt och inte som en del av en enhet. Ja men du menar att när det är en lagsport kontra en annan sport när man är själv? Exakt, känner. exakt. Jo, jo, så kan det nog vara. Men sen har vi också det här att, jag tycker det var väldigt intressant, om, om du lyssnar på det här P3-grejen som är Alex där jag är ändå snacka om att eh, ganska mycket om det här med att de är vana med att täcka fotbolls eh, så här, svenska landslaget och så. Och det, det, liksom, det, det skulle aldrig hända att de skulle stöta på att de skulle stöta på slattan eh, eller så där nere i frukosten på hotellrummet och så som de gjorde med Alex. Och John Jones hade stått där Precis framför Nonnican Typ liksom Vet någon om de det, Men mm. ungefär De såg dem där Jag menar så vet ju du också Att det är Så fort vi täcker mm, en gala Man träffar alla Fighters och, och oavsett storlek Alltså Alla hänger ju På hotellet och, och så här Man sitter och käkar med dem Och det är väldigt så där Jag menar jag tror att, Vi stod alltså, och pratade det du, Jag kommer ihåg Jag minns när ja. du Stod och pratade länge Med Bruce Buffer Och liksom, Det är så här Det, det blir ju Plötsligt kommer man Väldigt väldigt nära dem Och det de, så, så, så är det inte i många andra sporter. Jag tror och precis. Och det är en sak som jag har sagt ganska mycket. Jag ser... Eh, jag jämför MMA som den är nu. Och den har varit de senaste fem åren ganska mycket med hur basketen har varit i USA i början. Eh, när det blev en NBA. Eh, hur boxningen var när de här WBC, VBA och som skapades. Vad jag menar med det då, det är att det är sporter. Det är så. Alltså, Många, liksom, så att säga, någon stationstecken, vanliga knegare, människor som man kan vara nära– den –har inte gått in i den här lyx- och högstatusidrottsbilden man har– –som fotboll, och fotbollsstjärnor, tennissjärnor och hockeystjärnor och –som är omöjliga att nå, så att säga. Och jag tror faktiskt att det är en stor chans att den biten består med MMA– för att det är många olika kulturer. Och det är fortfarande det kommer alltid vara en, alltså det är en sport där man får börja på väldigt eh, om man säger så här, fattigt sätt, tufft med sponsorer, tufft att komma fram. Du slår in dig ibland bland många olika eh, idrottare. Eh, så att, och det här är ju samma sak. Va? Det är en, jag, jag ser det som. Man tar i lite grann men som en fattigmans sport. Precis som eh, bas, eh, precis som eh, boxningen var en gång till den. Precis som basket. Basket blev en räddning för många utsatta i USA. Att ta sig från, eh, ja, alltså, mindre, där de var mindre, liksom inte lika väl lottade som andra i livet. Ta sig från en livssituation till någonting bättre. Men tycker du att det stämmer helt med MMA då? Att, att det, för jag, jag känner att det finns olika historier att berätta. Vi har bj Penn som var miljonär redan innan han gick in i UC. Och vi har liksom mm. killen som kommer från eh, Harlem. Och, alltså vi har ju, vi har, det, det finns så många olika. Och vi har fält. Framförallt ja, ja. då. Det här ny, mest nyliga exemplet då. Så har vi killen som är uppväxt i Arboga Och dyker upp. Och, och med, liksom, ja, ja, men alltså. Det, det är väldigt intressanta blandningar. En intressant blandning av människor. Ändå. Rent generellt om man tänker efter. Så är ju inte Sverige. En, en majoritet av den här idrotten. Nej, nej, nej. Det är, ju, det är ju länder som föreställer dig nu. Det är ju sydamerikanska länder. Det är ju Brasilien. Det är ju USA. Mm. Och där är det ju så att visst, du har en starka liksom mattelärare i Rich Franklin och ingenjör i Shane Carwin och så vidare. Mm. Men många gånger har det handlat om att ja, lika mycket som man kan säga att ja, men, eh, Alex kommer från en, liksom, en, en bra bakgrund och liksom en, en säker tillvaro, och trygg tillvaro i Arboga så kan man också vända det. Och en av hans motståndare är Tiago Silva mm. ah, som ja. är totalt från det motsatta. Så jag tror lite grann att det fortfarande är så att de här, det gör att de här människorna blir väldigt enkla och Nå. Och jag tror också en, en, en individ som Alex, även om han har haft liksom ett, eh, haft tur i livet med, med bra familj och bakgrund och så vidare, så har han också, tack vare uppfostran, inte bara familjeuppfostran, men också för att hur förbrödrande den här idroten är, eh, bland alla typer av liksom, olika schanger av människor som umgås och kör matcher och tränar ihop, så tror jag att man, man blir likadan också alltså idrotten förbröder. Det, det är vad jag tror Absolut, men vi har ju en bra idrottsrörelse det kan man inte säga något mm. det, vi brukar, man brukar prata mycket om att det är så bra organisation i Sverige allmänt men att stjärnorna däremot är färre då än, än med tanke mm. på att vi, vi satsar mycket på organisation medan till exempel i om man jämför med fotboll då så i vissa kanske afrikanska länder så finns det stjärnor men inte alltid så bra Organi organisation, men det börjar komma det börjar ändå förändras men eh, tycker du att det ligger någonting i det också i kampsporten, att det är väldigt bra organiserat men att det är eh, eh, ja, att det finns färre stjärnor Det jag har ju ändå många stjärnor det, organisationen måste ju såhär, Delas upp i olika delar Absolut. Först, Nej, först nu, tänker jag nu tänker jag tränare Och mm. ja, ja, inslösning så från barn barnträning, i karate mm. Många tränar i karate som barn eller judo mm. Brottning och sådär ja. Ja. Alltså det som är intressant För den här nya äh, Breeden, nya äh, slaget Av äh, fighters Generation. äh, Generationen Det, det intressanta är att många börjar nu Direkt med MMA Mm det är det. det. ska bli intressant om 4-5 år. När man får fram de här typerna som börjat med MMA-träning. Eller, alltså en. Ja, vad ska vi säga? Ta för exempel Vi har Alex som börjat med boxning till exempel. Vi har eh, papi som eh, har Judo som bakgrund och så vidare. Nu kommer de här ynglingarna fram som har en ren traditionell MMA-bakgrund. De har mm. alltså straight up börjat med MMA. Men, men, men för att. Svara på din fråga så tror jag. Vad har din fråga? Man skulle kunna säga att djupet i och för sig har en äh, ganska sådär. Han kommer, men, men det är en ny generation, helt sant. Mm, helt sant. Det är en ny generation som kommer och den, äh, det kommer bli väldigt väldigt. Sant. Vi ser ju det redan i USA att det kommer upp 16, 17, 18-åringar. Mm. Jag, ska, jag tycker det ska bli kul att se Vad som händer med de här Rufo-bröderna Kommer de små ihåg Ja, de här små täpparna. Ah, uh, vad händer med dem liksom Kommer de, Eller var, blev de bara barnstjärnor och så här? Uh, Men över, överlag, det ska bli väldigt intressant att se När folk har tränat det här Mer eller mindre tränat sporten Eller i alla fall med mål Att gå, hålla på med den här sporten mm. sedan sju, sju års ålder liksom. Det blir mm. väldigt intressant vad det blir för maskiner liksom sen När de är runt 20 Och, och slår sig in i UFC liksom. mm. Så det är det, det är väldigt spännande, men utöver det då Alex, eh, hela den galan sett i matchen jag, jag, jag Folk snackar prata om lite att det var Folk snackar, lite, om, oh. folk snackar om den matchen Och säger att det är liksom en av de Absolut bästa titelmatcherna Kanske någonsin håller, håller jag du med? Håll, Ja, jag, jag håller med alltså, Och för min egen del Är den nog topp 5 Jag måste sätta mig och liksom, fundera Om den verkligen är topp topp där hur, hur jag än känner mig Färgad till till Alex som både individ och idrottare Men då, då sätter det är... jag dig lite på äh, Heta stolen här nu då. Ja. Säg två andra matcher som du tycker är I samma klass eller bättre ja, det, Titelmatcher Då det, det... Ja, pratar vi titelmatcher nu ja, Okej okay. uh... <laughs> Svårt ja. det, är, det är en del att välja på Det är fan skitsvårt Alltså det är... Nej, jag kom faktiskt inte på någon på dagan. Jag vet inte. Jag tyckte ju Fedor gick en del coola titelmatcher i Back in the ja, liksom, alltså Day Som jag verkligen gillade. Men ja. alltså, För mig är det mycket lättare att relatera till matcher överhuvudtaget mm. än titelmatcher. Jag ser de här typiska som många andra skulle ha svarat också. Det är Banner mot Griffin. Ja, uh, men det var som ju som en sån är... Det var en sån, det var en milstolpe 2005, det var liksom, det, det förändrade ju faktiskt hela MMA-världen skulle man kunna säga. Ja, uh, och ärligt talat Dan Henderson, Shogun Roa, holy mother Den var, den var riktigt, riktigt grym alltså, men, men, där... men är, alltså om man, om du, om man tittar, okej, okay. nu har du sagt tre mm. matcher mm. om man räknar in Alex mm. Alla de tre matcherna håller sig stående i stort sett hela tiden, Roa-matchen gick ju för sig ner ibland och så vidare, men mm. det, det, det är strikers som verkligen möts Är det det att är det, när det är ett bra striking, är det det som är det som eh, genererar mest intresse hos publiken fortfarande? Ja, uh, fast tänk då att roa mot Henderson. Henderson är ingen striker. Nej, nej, nej, nej. men Det var, det var en precis. främst stående match Ja, den höll stående precis. Ja. Mellan, en, mellan en brottare och en, en stående fighter ja. eh, Som ändå har en bra BI Han har en underskattad absolut, eh, alltså, ja, absolut. Han har en fantastisk takedown defense, eh, Mr. Roa Men po poängen är Jag tror att jag tror att det inte handlar om bara om att det är stående Du är den här kampen Du får se två individer Två atleter, två idrottare Ta ut varandra alltså, mm. De tar ut varandra till max och stor, stor upp. Ah. Uh, och det är det som gör det väldigt intressant. Att, uh, och då kan det mycket väl vara att man, man slänger in liksom, uh, takedowns uh, uh, och så vidare i, i det här pusslet som gör det intressant också. Dessvärre så blir det sällan så. Därför att, därför att matcherna har en tendens att dö ut. Jag personligen älskar big Be biten. Mm. Det är därför jag, jag njuter varje gång jag ser Joe Lozan gå match. Ja. Ah. Alltså den här mannen, jag, jag tycker han är en stjärna Jag bryr mig inte om han någonsin kommer att få en titel <laughs> Men, eh, men i, i, den lin, i den linjen så kan man ju säga att en match som du borde gilla väldigt mycket då Det är mm. Pettis mot Henderson 1 ja, där, det det var, där det var ett stående krig, det var ett krig med massa låsningsförsök Det var spektakulära grejer, det var liksom det var det mest, alltså Den är ju hypad Chandler-matchen för två år sedan, är också sådär mm. i, i, I Bellator. Eh, mot det Alvarez Vi har det Kommer du ihåg den matchen? Oh, oh. Också så här fantastisk titelmatch Så det finns ju ändå några Men, men eh, Vad tror du nu då om vi tittar lite lite framåt Om vi fort håller oss kvar till Alex eh, Nu kommer man antagligen inte få en, en rematch För det där kan man ännu inte veta eh, Glover kan skadas, det kan hända massa saker på vägen Men låt, antagligen nu Så vill ju inte Jons möta honom Teamet vill inte möta honom Bakom honom Vem ska Alex helst möta i det här läget Och För han vill ju ändå gå matcher Eller ska han vänta ja, Det är svårt, alltså. det är svårt. Jag menar, om, om vi tar och kollar på divisionen Så är de flesta uppbokade Alltså ja. du har en, en match Som skulle kanske varit Såhär äh, Intressant hade varit Med Rorschad Uh, ja. Den går ju bort Drushad ska ta sig an Chael ja. uh, En match som är uh, alltså, Och sen är andra uppbokade Mashida skulle vara mycket intressant Att uh, liksom se Alex Faktiskt sätta Mashida på plats För att Mashida var den som tackade nej Till att möta Alex ja. Och det var inte tvärtom Alex var redo för, för den matchen liksom. Alex kunde gått den matchen uh, och, och så vidare Sen vad har vi kvar då Det, det som är tillgängligt Det är så här. Uh, Cormier ska gå mot Nelson. Så, ja, ja, men det är också det tungvikt. Han, en grej, han har inte visat att han kan komma ner än. Så det har vi inte Nej, sett. Precis, precis. Det är inte chansat. Den Henderson ska möta Vitor. Exakt. Och hur roligt är det med Little Nog? Det är inte intressant. Och vad har du mer? Ja, Du har Little Nog just det att han, han har ju också bra boxning. ja, ja precis. Men, det var men, det. men striker mot striker. Där, där jag tror att... Ja, jag tror att man... man Alltså, jag, jag, jag, man kan inte säga att en, en motståndare är lätt i UFC. det, det är nej, nej, Speciellt nej. inte är någon av de här Noguera-bröderna. Däremot så tror jag att Alex, Alex kommer att ha det, Alex kommer att... Jag tror Alex kommer att fälla... Alltså... Eh, vad heter han? Noguera. Jag tror mm. att det kan av bli att en ragged all fight. Alex ja, men att, alltså, Ryan Bader... Någon, sån här, någon som har, annan som har förlorat nah, men lite längre, ner på, lite längre ner på för så... men, att slå right, direkt för Glover att slå, ja, det är inte riktigt så enkelt Vem direkt... sporsning är bästa? Är det Nog eller Musashi? Det är där. Ja, Musashi någon är fortfarande skadad så det dröjer ju innan han kommer tillbaka men ja, Musashi man... är ju å andra sidan det är, de är ju en väldigt intressant motståndare. Oh, exactly. Det känns som att förr eller senare kommer Alex få möta Musashi och det, uh. hur tror du de hur, hur färrar de liksom mot varandra tycker du? Ja de förar väl alltså, på, lite grann på samma sätt som alltså, att jag tror ärligt talat efter att ha sett den här att, utan att vara subjektiv överhuvudtaget, alltså efter att ha sett vad Alex Haka går för ja. ordentligt mm. i rond fyra och rond fem Armbågar, de här sparkarna. Vissa sparkar träffar inte rätt. Det var glancing, men vissa mm. sparkar satt. Ja. Och armbågarna satt och så vidare. Och ben sparken här men också jag, jag, har, jag har svårt att se vad, vad, vad en Mousasi kan göra mot uh, Alex. Jag ja. tror de, de helt enkelt är på olika nivåer i sin karriär. Även om det inte är jättegammal. Men det intressanta var. Det intressanta är också hur mycket råd och tills ja. kommer nu komma från Ilir ja. om de skulle mötas. Om Alex och Mosassi skulle jo, mötas. Jo, jo. Jag menar att, tänk dig, all heder åt Ilir, han går in med fyra dagars varsel ja, och, förbränd, massor, och liksom, gör det var... så på full tid. Ja. Mot den här. Uh, nej, det, det säger, där tycker jag det var ett sykebesked av Ilir ja. Men Men Mosassi, det... ja, ja. Sen 2006 han alltså, sen... torskat en match. Mm. Vem har inte en bokad match Som också är väldigt intressant För han har slagit Machida Jobbigt läge för Mr. Gustafsson För det är ju Phil Davis ja. jo. Där har du ett jobbigt läge Där, Här har du liksom en, en Top 5 fighter Och han är inte bokad ja. Alex är inte bokad Jones kommer att köra mot Teixeira Jättejobbigt läge ja, för, för, det... för rimligtvis så är det ett helt Det är en rimlig match det är en väldigt, väldigt För att det är en rematch och det är, Han är 12-1 rekord Phil Davis och det är liksom eh, Om man tar objektiva rankinglistan så är Phil mm. Davis Tvåa efter John Jones Precis. Sen Liotto Machida, sen Rashad Evans Sen Dan Henderson, sen Alex Nu mm. tycker ju vi att den här förlusten Var ju så bra så att man, man borde sätta upp Alex på Plats två eller På en annan plats till. Absolut, precis. det håller jag verkligen med om. Men, men nu, nu pratar jag om den objektiva rankingen. Eh, men sen är det väl det också att nu kommer det gå en del matcher ganska snart. Eh, även om det dröjer det till november sen när Rashad går sin match och så. så. Är det värt för Alex då att vänta kanske att ta en match i februari eller någonting? För jag tror att han, eller vill han ta en till match i år? Det är det som är frågan. Vem då? Vem pratar du om? Alex. Med? Alltså... Nu, nu, mycket hänger ju på UFC här nu. UFC har mycket att säga till om det här, beroende på när, match, när om det nu blir januari eller när det nu ska bli som UFC äger rum i Sverige. Det är ja. det som är problemet. Jo, men jag tror, också, de, ja, ja, tror inte de att det handlar om mycket om att nu också att. För det här vet de ju att de har potentiellt guldkon. Det kan vara en av de största matcherna någonsin. Att sätta mm. upp Alex mot Jones 2. För alla mm. vet vad som hände i första matchen. Den var otroligt bra. Och många, ingen trodde på det. Så nu kommer de vara väldigt hype på andra matchen. Därför vill de spara på den och så vidare. Så vidare. hype upp dem igen. Så att det inte bara är en favoritrepris. Precis. Utan att de kör en favoritrepris efter ett tag. Vi har ju sett att de har jobbat så här hela tiden. De var varit inte väldigt men... besatta av den här att köra på Dallas Stadium och så vidare. Ja, men det finns ju massa sånt där Men, mm. men hur är det med att. att uh... Så därför tror jag ändå att de kommer vara lite försiktiga med vem de sätter Alex emot. För ja. de, de, de har ju slutat de säger, allt, Dina säger alltid det, Vi har slutat med det här med att vi vill se en specifik vinnare. Men de är ja. samtidigt ett företag och de kan ändå se möjligheterna att om Alex vinner sin nästa om Jones vinner sin nästa så ligger ja, stjärnorna står rätt liksom, ja, precis. för ett nytt möte. Så att, då, då är det frågan om vem borde Alex möta som är det så att han kanske får en lite lättare matchning för han har inte fått lätta matcher den senaste tiden Nej, men för, att, alltså vad... för att behålla sin plats eller är det mer så att han kanske borde, borde matchas mot Phil Davis? Ja, så alltså, vi, vi förutsätter att eh, jag förutsätter att Alex inte kommer att gå match någon annanstans än i Sverige. Det, det, alltså, det, det, vore, det vore rent ursäkta, men alltså korkat av UFC. Okej. att göra så, du att Det Det vore dumt för att där har du Sätt Alex på huvudkortet. Gala slutsåld. Varsågod. Även om ja, andra Och han, bli... har hur, han har ju varit egentligen liksom, på matchen vet, två, Han har varit rå två gånger liksom. Precis. Sen blev det som det blev sist. Men, mm. men det är ändå så att, är, är inte han förknippar man inte honom eller kan de inte förknippa honom lite med Europa? andra liksom, det finns inga direkta stora galen nu i Europa förutom det Nej. är Manchestergalan mm. eh, så att jag menar var skulle han få plats? i menar galarna börjar bli rätt fullbokade Full. i, i, i år, ja. så det är frågan om finns det någon gala för honom i år och sen varför ska han gå in en match i januari februari och sen kanske igen i april, vilket kan vara väldigt osäkert så att frågan är om han kommer hamna på sidlinjen här Jag tror att det är en stor chans att vi inte ser en match mellan Okej, nu leker vi med det här att Jones ja. slår ä, Teixeira. Vi mm. leker med att Alex går match. För Alex nästa match kommer att bli UC Sverige. Det vore... Ä, alltså, det, är väldigt det, det, det är väldigt Ja, det, det, ja jag vet. Och det, men det är ju frågan om, om de här januariuppgifterna ja, stämmer. Ja, ja, precis. Men om, om januariuppgifterna slår... stämmer, då är det ju inte ett halvår. Nej. Och då jag ser det som att det är stor chans att det här blir en, en nationaldagsgala Dallas Stadium, mm. äh, ja, Memorial Day-grej som de här kör, som UFC tycker de att göra. Äh, att de kör en stor grej, och då att det dröjer ända till sommar. Där mm. Alex Beseyra sin nästa. – En Jones, of Jones liksom. och mm. Och bam, då har man byggt upp det här. Contender har slagit ut sin motståndare, Champion har slagit ut sin motståndare. Och nu är det dags för dem att mötas igen. Mm. Gott om tid för rätt typ av promo. Som UFC blev kritiserade för Men mycket kan gå fel Det finns skador, det finns ja, förlorade skador. matcher där. Och jag menar John Jones Det blir ju sjukt intressant tycker jag Att se hur han kommer vara i sin Kommer han ta sin 20 vinst enkelt Eller kommer han Är han lite Som vissa är inne på att han är lite avslöjad nu Ja fast man ska vänd på det också Om vi ska vara objektiva Det är att samma sak gäller för Alex Här är det lite farligt nu jag tror att det är mycket press på båda campsen nu. All-Stars ja, och Jackson, MMA. Mm. Här är det liksom att på något sätt så visar det sig att uh, han uh, på något sätt så händer det någonting i femte ronden och slutet ja. fjärde där Jones på något sätt uh, visar. Alltså han på något sätt tar fram styrka ja. och med, med lite grann med styrka blir pådrivaren. Och uh, och, visade, och träffade började träffa Alex och trötta ut Alex. och ja, Det kan många ha tagit lärdom av. Sam, Absolut, samma men samtidigt sak... som John Jones det måste rulla med om att det är så jävla många här som liksom bara hyllar Alex, vilket jag tycker vi ska göra. Ja, det är han det jag, jag menar. Mycket. Men John Jones som du är inne på, i femte ronden, när han borrade ner huvudet körde vidare när alltså, väldigt väldigt få hade kunnat stå efter allt det där ändå. han fick också. Har precis. sett har du sett den här bilden när Alex träffar honom så det stressar så här karikatyrut. Ja, han, precis så här. Ansiktet, läpparna flyger ut och Alltså liksom. det är otroligt alltså vilka smällarna togen och John Jones. Han är ju också och jag menar det är så det är så spännande hela grejen de är nästan lika långa, nästan samma reach, samma ålder. Mm, samma ålder. Alltså det, är, det det känns som att det är en rivalitet som I mean, that, jag vet inte menar det här är det här är killar som Men jag tror båda gamla om 10 år. Ja. Då kan de lätt och, fortsätta gå matcher. Till båda den. de här har bra camps. De, oh, alltså, far, vi har, vi har den här geniet camps. Andreas Michael D. General, och så har du den här Yoda, eh, Greg Jackson. Jag tror att de vet nu. Jag tror att de diskuterar nu. Alex, nu har folk sett dina svagheter och inte bara styrkor. Eh, John, nu har folk sett dina svagheter och inte bara styrkor. Ja. Så att de kommer jobba med det, för att jag hoppas verkligen att det inte blir att man, jag tror inte det, men att man underskattar, går in och helt plötsligt så förlorar Jones mot Texera eller, eller att Alex får en sist och där vinst mot, eh, vad ska vi säga, en någon som Little Nog och så vidare. Ja. Det finns en risk där, alltså. det, det är det som är skärmen med den här idrotten, där, för att, eh, det kan mycket väl bli så att den här matchen aldrig blir av. Oh, säg inte så. Alltså, nej, men, alltså, <laughs> jo, jag vet. Måste, du, du, måste säga det, du måste säga det. Men, men om, ja. man tittar, om man tittar lite så, jag är inne på ålder. Det kan det är faktiskt jäkligt intressant. Jag har det framför mig här. Vilken ålder killarna är som är i topp 10. Och det, är, det, de, det finns tre stycken som är. Ja, eh, för sig, det finns fyra då. Eh, och det, det som är under 30. Och det är Phil Davis som är 29, John Jones 26, Alex 26. Ja, och sen så oh, beroende på om. Eh, man kan säga att eh, Gega är topp 10. Han är väl 11 i världsrankingen men han är 28 år. Alla andra är Shogun i 31, Glover 33, Shelsonen 36. Eh Lilnog 37, Den Henson 43, Rashard 34, Lott 35. Så det är ändå så här om 10 år då då, är, då, är, då ser det helt annorlunda ut topp 10. Så, det kan ja, bli, så det kan om vi konstatera. tio år, men om tio år kan de här kvar Nej men alltså John, John Jones kan, kan absolut vara kvar Kan vara ja, 36, kvar ja. Alex kan vara kvar mm. Alltså jag tror att Om, om, om man om, om, om man kollar på det här med, liksom, Det här lite med sannolikhet och Så, så är ju, Trots att jag säger att det kan bli som att de aldrig möts Det är en stor chans att de kommer att mötas ja. i, i, I deras väg men, men, men det finns ett män uh, där. Man vill ju ändå att de möts när de är där uppe. Man vill inte att det blir liksom en sån här nej, det är match precis att när det de båda har förlorat flera att matcher. Här, jo men nu blir den äntligen av. bla. bla, bla, bla. Och precis. så säger alla, fan det är för sent. Det här skulle bli av 2014. Precis. Och så blev det liksom 2019. Jag tror, jag tror ändå som en som liksom bevakar medier. Jag tror att det bästa nu för Alex är att Får faktiskt lägga den här matchen bakom sig Vilket han aldrig kommer göra Han kommer aldrig förlora Eller glömma den förlusten Men mm. vad jag menar då är att eh, Blankt papper Allting börjar från liksom scratch nästan eh, Han är uppe i, i toppen Det är han Men fokus på nästa motståndare mm. För där alltså, Jag tror det, det är farligt med UFC Alltså det, de kanske plötsligt kommer att kräva en, en övertygande vinst Om de sätter ihop honom mot Phil Davis Eller Lundnag Det är det som gäller alltså att eh, Blueprinten ska vara att man besegrar Nästa motståndare Riktigt avgörande Inga som helst frågetecken Vilket sätter press Stor press På UFC och John Jones Så är det ju, Men alltså, vi har ju... Ja, precis. Alex har ju gått de senaste tre matcherna Har varit domslutsmatcher mm. Thiago Silva, Shogun och Jon Jones Precis um, nej, vad säger, Men vad säger du om det? Jag drar inga direkta växlingar nej, där för jag tror att nej, alltså, man har ju ändå avslutat så mycket tidigare Vet du vad jag tror? Jag tror gemen, alltså, gemene man och vanliga fans och UFC-topparna eh, du vet vad som händer det är att vi vet och alla vet att det var domslut Men de här mm. matcherna var ju inga domslutsmatcher Alla play Lay and pray. Nej precis Du förstår vad jag menar ja. men Det här var liksom konstant tryck Och faktiskt Mot Silva Vi vet hur det gick till mm. Silva ja, vi, dominans, vet också hur, vi vet också hur Omöblerat ansiktet var på Den här fantastiska legenden Shogun Rua Så ja. Det är där Det är där så att jag, men jag tror, jag tror, efter att Alex har gått den här liksom titelmatchen, en helvetesmatch. alltså. hur rolig den har varit, så har det varit en helvetesmatch. Så precis som Jones har tänkt, vad fan, jag slår och jag slår och den här killen står kvar, så har säkert Gustafsson också tänkt, Aj, vad fan, vad är han gjort av? Så här är viktigt att, men vad jag menar är att nu när han har gått den här matchen, så kommer alla hans kommande matcher. Upplevas som brutala Av hans motståndare tror jag Säker. För att Alex går in nu Med lite baktanken att Titel ha. Du är i vägen Jag vet vad jag gjorde mot Jones Du ska uppleva samma sak mm. Och så kommer kanske också Jones tänka Jo men jag menar Alex Folk hade ju, många hade någon som vinnare också Så, så. Att den som slår Alex Nu om någon gör det det är ju ändå typ... är ju upp. det är ju, ju typ som att slå mästaren. Ja, jag menar, i, I min värld och med poängen när jag har haft mina domaglasögon på mig och kollat på det här och allting så vann Alex 3-2. Det var en väldigt järnmatch så det, det är kanske inte en enorm skandal så att äh, Jones vann. Men det, skandalen i det hela är ju att de aldrig visade hur, hur, hur de dömde de olika domerna. Men, men i alla fall, att slå Alex nu är ju verkligen... Äh, jag tror inte, alltså, vill folk möta Alex ens efter det här? Ja, det vill de ju, för det här är ju MMA. Alltså, för att folk kan också höja sina aktier. Alltså, om, om, vi, säger att, om vi säger att någon säger, machin, ja vi leker bara med, nu vet vi hur ja. de bokar. vi har pratat om på vilka som är bokade. Mm. En sån som Machida som har kritiserat sina senaste matcher, speciellt förlust mot Phil Davis. Ja. Alltså, gör han en bra fem-ronders fem mot Alex? Mm. Då blir ju han faktiskt aktuell. För då blir det såna här: It was hell of a fight, or both could have gone either way. Eller så står han där lite, lite blodig, men han har liksom gått fem runder mot den här folkets mästaren i många ögon. Ja, Nej, för Du kan det med, det kan vara, Han kan vara en sån här: du ett mm. uh, uh, stepping stone mm. till en contendership. Ja, ja, ja, ja, precis. Men det är också så här jag menar, om vi är helt krasa här. Jag menar, det, det är väldigt många nu som. Jag menar, om de alla som har Väldigt bra aktier i UFC just nu I, i uh, lätta tungvikten Om Liotto vinner mot Mark Muno Munoz Till exempel mm. Då är ju han redo i stort sett för en titelmatch Om Rashad Evans vinner Över Shalesonen Då är han oh. i stort sett redo för en titelmatch Och jag gillar inte det här Är Dan Henderson som... ja, Om han ja. vinner över Vito Belfort Då är han garanterat redo för en titelmatch Ja, det är lite läskigt det här är Men jag, som läskigt. jag tycker det är läskigast ja. Det är Cormier Alltså, jag skulle vara jätteobekväm med Om någonting hände Och det blev si och som tidsmässigt Och Alex hinner inte förbereda sig Cormier slår Nelson Gör det övertygande Viktor är alltid bra Och han får en chans För de har ju pratat om det, ja. det Men kommer det han få, de få de det mest... första chansen jag, jag tror faktiskt inte på det jag tror inte att Cormier får chansen på bältet Direkt, han, jag tror att de vill se att han kan gå ner För de vill inte ha en mästare som bara en gång kan gå ner Jag tror mm. att han får gå en match Mot en riktigt tuff kille, till exempel varför inte Phil Davis Möta oh. Cormier, det är ju en riktigt intressant match Och sen eh, Vinner han den så så får, man, så får han titelmatch Jag menar, Anderson Silva var en otroligt grym fighter, nu förvisso i en annan organisation kom in, fick möta Liben och sen i stort sett direkt så fick han en chans så att det är så såhär, det gick jävligt fortfarande att få titelchans det är tufft alltså, det är jätte man får inte konstigt. chans direkt men jag tror som du sa, stjärnorna liksom linjerar sig och så stars align mm. alltså jag tror vad som händer det, det kommer att gå vägen jag, jag tror, dessvärre att man får liksom helt enkelt säga okej, okay, jag, jag tror man får se fram emot en match där Alex möter någon annan Mm. Men de, de här, jag tror att båda känner, jag tror att Alex nu känner att det var lite si med sista ronden Och att han, han, han, jag tror han är självkritisk när han har åkt på armbågar och så vidare För att det är en sak man har pratat Se, om, oh shit den här John Jones med sina konstiga grejer Och helt plötsligt händer det i 4 och man sitter där man bara nej Börjar inte nu, liksom minut fyra i rond fyra, vad fan. Mm. Och så kommer armbågen, och, och så börjar sparkarna, och så börjar bli han pådrivaren som syns i liksom, folks ögon. Uh, men jag tror att de båda känner lite grann att nej, det där var bra. Uh, men jag har lite mer att bevisa. Alltså, jag måste få den matchen igen. Jag tror Jones också. Jag tror faktiskt inte det. Alltså, låt oss svärliga nu. Delvis kan det handla om att hans camp vill bygga upp Jones självtroende. Men jag tror inte det handlar så mycket om Jones själv. Det är ett smart affärsbeslut att ta en lite en enklare match. Det finns inga enkla matcher i UFC. Men jag tror att han har mycket att bevisa när det gäller Alex. Alex kommer att vara... Jag, jag la upp en bild som jag skrev. Alex ja. är från och med att han förlorade den matchen. Så vann han en sak. Han blev John Jones skugga. Absolut, absolut. Och du kan inte springa från din egen skugga. Det är det. Alltså förr eller senare så måste du vända dig om och mm. säga okej okay, vet du vad, du är här, kom igen, upp med garden vi kör. Mm. Så att ja. det är så det kommer att bli tror jag. Det är spännande det känns som att vi kan ha 50 podcast om hela den här situationen och allting fram och tillbaka, eller hur? Ja, ja. absolut. Men det är, nu har vi, bara, om, avslutningsvis, vi kommer ju få chans att snacka om det här igen snart. Men vi har i helgen nu... Så kan vi ju säga det. Då är det Battle of Lund. Yes. Du kommer vara där. Ja. Och det kommer vara. Berätta någonting om no några match, någon match där. Kan Som berätta du... lite. Det är äh, lite om galen. Den femte installationen av galen mm. äh, anordnas av klubborganisationen äh, Real Fighter. Det här äh, görs äh, mycket i samarbete för att främja ungdomar och motarbetarasism. Så man har ett, nära ett samarbete lokalt där i bra. Vilket, bra. Är, vilket är skithäftigt. Uh, det är 16 matcher på Fight Card. Uh, 16 matcher där bland annat uh, de rep svenska representanterna är Martin Achtar, han tar sig an en giss mm. uh, som heter Almeida. Uh, det är Daniel Går match mot ja. Genk Oka från Krichanska, Daniel Teimur från från Stockholm av uh, uh, från stars Training Center i Stockholm. Vad är, vad är det för match där? Är det, vad är är det? Det är, är det alltid. Kvart, det här är fight. Det eller? är en ren Muay Thai koll. Alla matcher hålls med Muay Thai regler. Mm. Olika, liksom klasser. Uh, och uh, en match är Med armbågar okay. och sen har Vilken du... match är det, är det match Det vet jag, nej det är faktiskt inte Jag tror, jag tror det är en annan Men jag, mm. jag, jag, har inte det. jag har inte pappren framför mig mm. uh, Och sen har du också David Temer, ett än mm. Daniel Tejmer Han går också match och han möter Sam Wilson, om jag inte har fel uh, Så att det är uh, Jeremy Scott Om jag tror det, kunde, det kommer jag ihåg uh, Så det är en renodlad Muay Thai-gala uh, Och det är Skandinaviens Största uh, mm. Renodlade uh, Muay Thai-gala som körs och det, och det som är intressant med den här galan det är hur man har Man har väldigt stora namn Alltså man har till och med Goran Katelatze uh, Som också är en MMA-fighter mm. Som går uh, Muay Thai-match. Och det intressanta med den här killen är att han lever likt en samurai. Han, han är lite häftigt med god no, han är han, bort, han, bor, han bor i House of Samurai och liksom han bor där och han vaknar som en samurai och gör sina grejer. och han, Hans filosofi är ganska mycket lik en samurai. Liksom. Med de här livsfilosofierna och att aldrig ge upp och av ja, heder. Och Men är han väldigt duktig också? Ja. Han är, han är väldigt duktig alltså han, han har tränat Nu har inte jag namnet framför mig Men han har tränat med bra namn i Ryssland mm. Så att han, han Han kan bli en sån här Helt plötsligt duka upp stjärna mm. Som tävlar för Sverige För han är från Jorgen från början mm. Som tävlar för Sverige Speciellt när det gäller MMA kul. Det, det, är en, det är en vass ja, men Det är kul, det är roligt att, att de gör den här galna Men jag, du, du, du nämnde ju Timerbröderna här Ja och det, är, det, här är, det här är ju väldigt intressant För då, då glider vi också in på en annan gala Som kommer att ske den här månaden Som är riktigt, riktigt, riktigt intressant Och det är mm. Ilfa 4 äh, International Ring Fight Arena 5 äh, menar, förlåt, inte fyra ja. äh, Och då Daniel Tamer går match Och David mm. går också match David Och de, du säger att de går match nu också i helgen Ja, de går match Så de går match okay. Det är väldigt eh, nära en gå, på. Går liksom. båda bröderna match på RFA? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ah, det, det är väldigt nära varandra. Och de gör, båda gör debut i MMA. Ja, ah, precis. Det är en MMA-debut med För bland annat Taimor-bröderna mm. och Sadibushi. Det är eh, ja, fruktansvärt intressant. Alltså, det, det... Grejen är väl att... Alltså, kan du berätta någonting. Du har, du har väldigt bra koll på, på Muay Thai och så, men berätta lite om Taimor-bröderna och också... Eh, Sadibo Sy Som också är ett väldigt bra namn Alltså att de tre alla ställer upp på samma gala Och gör sin eh, Det är lite eh, roligt med de här För jag har ju haft erfarenhet av alla de här tre ja. eh, När det gäller Sadibo så Såg jag han gå match Första gången 2009 Mm Alternativt, 2000, början tidigt 2010, nej det var 2009 Och det var på Battle of Sweden Battle of Sweden mm. Och det, var, det har inte att göra med Battle of Lund, de heter bara likadant Och ah, de, okay. hölls, de höll en, en gala i Rinkeby ha. Och, och då, då såg man den här killen gå match första gången Han är väldigt vass stående, väldigt vass stående Och det ska bli kul att se vad han har... Liksom tagit med sig från den stående biten Hur han har klimatiserat den anpassat den till den Till uh, Vad ska vi kalla uh, MMA-biten Han annan möter där. ingen Man jättelätt kille heller Alltså Nej. han möter ju en tuff, tuff. 3-1-rekord mm. Som uh, är ganska för sig, Stående relaterad men han Han, uh, han kan ändå hela Gameet liksom Och Sen har vi ju sen om jag, har vi Taylor, med, om David Tejmor han möter ju ändå en kille Från Malmö Muay Thai Mm. Mattias Rosenlind som har gått den match torskat den. Och där kan man säga att hans grund ändå också är stående. Så att det, är ju en, det är ändå liksom att båda försöker testa, sitt testa sig i MMA-vattnet lite grann. Mm. Så det blir väldigt intressant att se vem som har lyckats ja, föra över till MMA. Så den, den matchen kan man ju säga det om. Men Daniel Timur idag, han mötte ju inte heller en jättelätt polack. Det är många polacker överhuvudtaget förresten på galo ja, Jag kommer ihåg det sista också När det var i ef fyra där Att det var, det var väldigt men... många polacker I publiken också Ja, precis Och, alltså, Jag tror, jag, tror jag, jag vet inte så mycket Nu var Salibo har hållit till När han har kört MMA, vet ja. du Nej, faktiskt inte. Det får jag kolla upp till sen. Jag ska kommentera den galen så då borde jag ha koll på det sen. Ja, det kan kanske vara pancreas eller någonting, men det jag vet inte så mycket mer om. Det jag vet, det faktum att Tamerbröderna håller till på All-Stars. Ja, de gör det. Ja, det är en ganska schysst början för MMA-träning så att säga. Och inte bara ganska schysst, det är liksom det är bland toppen där i Sverige. Ja, men absolut. Med alla fighters. Och jag tror att jag tror att de har fått liksom. Alltså, så här är det. Man måste vara realistisk. De kommer inte kunna ta. Mod. Om inte något mirakel har skett, så finns det stor chans att försöka ta ner dem så kan de bli nedtagna. Frågan är, ja. vad gör de därifrån? Ja. Det, där det är från stag. rygg mycket också. Det är från, rygg. från... Ja, det jag har hört är att båda de här coacher och så, de har, de har bra fighter IQ. Mm. Uh, och det blir väldigt relevant där. Alltså, Okej, okay, du blir nedtagen. Du är där. Vad gör du? Tar du dig, liksom du upp mot buren, de har en bud på EFA och försöker klättra upp med, med ryggen tack vare buren. Eller, står du där, eller ligger du där och envisas med att slå. Ja, alltså, ja Hade jag varit en fighter, det är självklart att jag tar mig nära buren och försöker ta mig upp. Mm. Det, det är fighter DQ. Och, och sen, eh, sen har de väl fått liksom, den dos som man kan kräva ska infinna sig när det gäller take down defense. Mm. För att det här är, det här, de här två matcherna med bröderna kommer inte liksom bli avgörande om inte... Nej. Jag förväntar mig jag förväntar att det ska bli avgöras stående. liksom mm. Så det, det är jag, hur jag ser det som. Sen har vi ju på Irfa också har vi ju Carlos Prada som såg... Jag har faktiskt aldrig sett honom så bra som han var förra på Irfa 4. Ja, han, han, så... han hade ju liksom gått upp inte en level, han har gått upp liksom två, tre levels. Och... Han har ju inte världens mest imponerande rekord men här ja. visar han ju verkligen att han är så mycket mer än vad sitt rekord säger. Men, nu måste man ju säga ett stort men. Han möter ju verkligen en han möter Sebastian Romanowski 7-1 i rekord som är oerhört oh, tuff. Hört, tuff. tuff och menar, det är ju, det är ju alltså. utan problem Carlos hårdaste motstånd och jag menar slår han honom vad fan, Carlos såg det riktigt, riktigt bra det sist liksom. Ja. Alltså det jag, sista minnet jag har, nu har jag träffat Carlos några gånger upp nere mm. på all men sista minnet jag har av Carlos matchmässigt det är när han gick match 2011. Mm. Uh, eller, nej, 2010 till och med. På, på Rumble, uh, Rumble of the Kings. Ja, och där han mötte uh, Malik uh, Arash Malik Mavlai. Ja, och da, det, det blev ju ett abrupt uh, snop. Ja, det, det var ju inte vad han hade förväntat sig. Han blev liksom Utslagen där mm. uh, Men det sen såg jag I reformatchen. matchen mm. Jäklar, alltså killen har ju alltid haft Fysiken absolut, Men det absolut. är ju inte, det, det är inte vad MMA handlar om Men hur han använder sig av fysiken Den här uh, bullrush Som han gör alltså det, mm. aj, han, <coughs> han, kan, han kan bli svårstoppad Kallos är en c-värd fighter Vinst eller förlust men yeah. det som är intressant här med Carlos, det är för att jag kommer verkligen ihåg det första gången jag hörde, det kändes som att han hade lite folk runt omkring sig utan att jag sticker ut hakan för mycket, men som ändå eh, lade märke till att psyket var det som han behövde jobba mest med. Och Carlos sa det ofta själv, att det är, det är den cykliga biten, hur mycket jag är inne i sport, alltså motivation och så vidare, och så vidare, eh, ta förluster, sådär. det var mycket sånt som låg bakom och sådär. Eh, han har ju pluggat hela tiden Han har pluggat länge och tog en lång paus här och så. Eh, Men det känns som att Jag kommer ihåg att Omar satt i en intervju och sa det också att Ja men det är behöver träna Mest träning i det psyket Det är säkert inte så skönt att höra den grejen heller Överallt Så när han började klubb Fick börja på en ny kula Hade varit borta i nästan vad varit, för nästan två år Kom tillbaka Och eh, märkte att jag menar fysiken är där Självförtroendet kan börja växa för när man sparar mot killar som Är ja, UFC Fighters. Mm. Jag tror att det, det jag tror att det var väldigt bra för honom, helt enkelt. Och sen var det så snöpligt också hela grejen när han skulle komma tillbaka i Vision i mm. december. När allt mm. det där hände och liksom med läkarpapper som aldrig skedde. Alltså, ja, alltså, han hade så mycket i sig, tror jag, när han gick sin match där på Irfa 4. Att det är liksom, allt kom bara ut. Men då är det frågan om nu då, för nu vet han ju att han är riktigt han, ser, han måste ju känna ändå att han har vind i ryggen. Mm. Men om han då blir träffad lite och pressad av Romanovski kommer det där cyket då att spela ett spratt? Eller kommer han kunna stå emot? Det är frågan. Jag tror att när han ska gå in som en... Som om det här är hans första match någonsin, ja. ärligt talat ja. För att eh, det, det är lite grann så han vann sin förra match Han gjorde av eh, det, väldigt eh, liksom, eh, På ett väldigt klart sätt en här, möter han, mm. han, här möter han liksom Romanovski Som, eh, som inte eh, Romanovski går för vinst Så det, det, det, det är uppenbart eh, För att han har sina mål Här, här måste liksom eh, blank, alltså, han, han måste Clean sheet för Pradas del Tycker jag här nu Uh, tänk inte tillbaka på vad, Att du nu tillhör En, en liksom klubb med UFC fighters Jag vet vad du menar nu när, när liksom att han har i mm. Men du, du, när du går in där Så är du ensam Finns ingen coach som kan rädda dig Finns ingen klubb, storklubb som kan rädda dig För här är det lite avgörande för hans eget För att en gång lyckas du komma tillbaka Och vinna skitbra Den, den här matchen vinner han den den kommer att påverka honom mentalt väldigt mycket ja. Väldigt mycket Jag sa förresten Och... att Roman Oskar är 7-1, han 7-2 nu Han torskade faktiskt en match nu här i augusti mm. eh, Rare naked shock eh, rare naked inte rare eh, mm. <laughs> Men eh, Men ändå, det är, det är tuff motståndare Väldigt sen, tuff Sen har vi också Kadesstam Ja, ah, just det, som, eh, obesegrad Ja, precis eh, Som också vann Väldigt övertygande på PXC Mm Ja, är, han är häftig faktiskt Karlsson. Mm. För han är, där, han är verkligen en kille som flyger under radarn. Banditen, Han flyger så mycket under radarn och jag tror att kan han slå Mohammed Abdalla 3-1 även äh, det, det, det är det kanske inte det som får honom att verkligen äh, stiga ja, men, liksom upp till jag, en, en enorm kändiskap men det är ändå så här, det är ingen slouch han möter här. Nej, han det är bra hundra, det är en bra, ja, är bra ja, skalp. Ja, ja, ja. Och jag menar det är också så här, samma sak gäller ju för Mohammed här. Att slå han, Sebastian Kardestam. Ooh, det, alltså det är ju riktigt bra. Kardestam har, har internationell erfarenhet. Han är ja, han är verkligen på gång. 4-0 i rekord. Och jag menar, hela den här grejen att fightas i Sverige och allting, det kommer ju vara. Ja. Det, det, det, det, är ju, det det känns som det är något nytt för båda de här två fightersarna. Ja, alltså, den här matchen kommer nog ha en del nerver, tror jag faktiskt. Det, jag tror, det jag tror jag att vara... också. Jag tror, för, för, för det kan också vara, alltså Karlsson har ju väldigt bra team alltså, med ah, äh, ja. Larsen och äh, Olebag och Larsen och äh, Det är bra stående, äh, stående kille äh, Jag vet att han har liksom haft nära tillgång och kört med Ray Elbe mm. äh, och säkert så har han kört med Mavlai också, ah. äh, som har varit nära till den kampen, så att det, är, det, det, kan, det, kan bli väldigt, det kan bli en en attraktion, publikattraktion den matchen. Ja, den är intressant. Ja, men det är en intressant gala. Sen har vi The Zone som mm. inte jag är speciellt hypad för, för att vara helt ärlig. Jag tycker att eh, det, det inte finns någon direkt... Jag, jag tycker att det finns en sevärdhet i huvudmatchen eh, August Valén som går match. Men utöver det så jag tycker jag mm. inte att det är... Och det är inte så mycket den matchen, för den, man vet inte så mycket om motståndaren. Men jag tycker med att det finns en... Alltså Det, det, det är väldigt svagt kort. Det, det måste vi kunna säga alltså för att komma igen, jag menar, om, man, om man jämför med Irfa, jag menar Irfa har, in, har inte har inte plockat in världsstjärnor direkt här, men de har plockat in väldigt intressanta matchningar. Alltså Daniel Taylor och David Taylor, de har inte gått en enda MMA match Men alltså mm. folk kommer sitta som nålar och se på dem. Mm. Eh, Sadi Bosy, jag menar, folk kommer jag kommer sitta och vara helt så här alltså det kommer att vara otroligt intressant att se. Men det är inte så intressant att se vissa av de här fighterna som går på D-Song faktiskt, tyvärr. Alltså. Det, det, alltså, det, det är där är, är kanske det sämsta gala på, på pappret, tycker jag. Alltså här, håller du med? Det, ja, jag, jag håller med delvis. Alltså det, det, no, det, det, det som är generellt det man ser på fightcard, Card, och, och för att man ska vara öppet också. Jag har ju skrivit liksom, och kritiserat. Bland annat hur man gjort med matchmaking och ja, så mm. Och hur man har satt ihop motståndare och vem man egentligen har som matchmaker Men det vill jag gärna utlämna för att gå bara på det sportsliga ja, ja, men vi, att, vi, nu tittar vi var, på det sportsliga ja, precis, om... För att vara lite rättvis och objektiv ja. uh, Och det är att det jag tycker ändå behållningen med galan i sig det är att uh, Det är ju huvudmatchen faktiskt det är ja. faktiskt att Valén går match och han möter faktiskt Lenoch, tror jag, den här fransmannen heter. Det är, det, är, det är inget dåligt motstånd. Jag tror de skulle ha möts förut. Mm. Så var det inte av. För mig är det lite så här intressant också att, liksom, återigen, jag måste säga det oavsett hur jag och, jag och Valén har klassat, att vi har olika liksom, åsikter om hur vi arbetar. Mm. Jag har inga personliga åsikter om individen i frågan. Ja, ja. Det är ändå intressant att se ja, en, en 40-åring som, ja, inte som är, 45 eller sånt, som, Jag vet inte hur gammal mm. Valené är, men mm. jag, jag vet att fransmannen är någonstans 40 plus i alla fall. Mm. Att de här två möts och gör upp också. och upp, upp, upp, alltså det, det krävs ju det inte. Det är inte många som vågar gå in i en bur, och det är kanske inte så många som vågar gå in i en bur vid den åldern. Mm. Mm. Och sen, sen vet jag inte vad jag tycker eh, om att man lyfter upp den matchen som huvudkort. Nej, men eh, den det... är ju ändå bältes. han har ju bältet, så det, men det är klart det är ja. därför. Ja. Eh, men sen finns det liksom andra matcher som är intressanta. Det... August är 44, säger han nu. Full i 45 personlig... om 31 dagar, så snart 45: dagar i år. Uh, och eh, Lenog är uh, 40 år. 40, förlorade faktiskt sist, eller vann sist mot Martin Vojtech på The Zone 11, men det var på dela ett delat domslut. Och Martin Vojtech är ju en väldigt sympatisk herre och en väldigt eh, bra idrottsman, men han har ju inte ha, har varit liksom en direkt stark vinnare om man säger så. Uh, i sin... Han har jag förlorat för att... 1 2 3 4 5 6 matcher i rad nu i mm, mm. i, i sina MMA-karriär här i slutet. Så att jag menar det är delat omslut dem mot honom. Det jag vet inte. Ja. Alltså, så här, så, tycker jag vad man vill liksom, om, om själva matchningen i sig eh, liksom i för att göra ändå säsong eh, rättvis ja. så de, de har ju aldrig på något sätt eh, stucket in den stolen med att det här är en mer eller mindre rena ordad gladiatorskala. Och, det, och det, det, det, det är liksom det, Nej men under stolen det. det är ju Gladius som eh, arrangerar det, ja, det alltså, det är en, Alla svenska galer har ju en, en förening Som står som arrangör ja. eh, Så är det med alla Alla måste men, ha det Men om jag och, får prata och, eh, klart Nej ja, men så det är Gladius ja. Ja, Så att de aldrig liksom Stuckit under stolen med mm. det Och då blir det liksom att Man, man, man tar ju nu fram eh, talanger Som ja. kommer Uh, I majoriteten Från, uh, från Gladius Bland mm. annat uh, Jidlöv uh, och Talang Vill jag inte kalla henne hon, hon är ju en idrottens stjärna här i Sverige Lina Nilsson mm. som, uh, som jag, den matchen att jag också Liksom den matchningen uh, Lite olika uppgifter på, på record på den matchningen Så jag vet inte vilka, vilka uppgifter som stämmer Huruvida hon är 1-0 Eller som vissa påstår att hon är 5-2 uh, Det jag har fått reda på efteråt När jag kollat det är att Faktiskt Uh, motståndaren som hon vill får få rekord vare sig nu siffrorna stämmer eller inte är en tuff, tuffing Hon uh, skickade sin senaste motståndare till sjukhuset mm. med uh, avslagen, käken och Och sen är det en personlig favorit, uh, Rami, Rami Aziz, uh, som ska gå match på den gala. Uh, men jag vet inte vad det rör sig om uh, var, uh, med matchningarna. Uh, här är det IDEL uh, vad man har tänkt. Uh, IDEL fransman om det kan vara så att man har dragit i vissa krokar. och jag jag, jag går ut och spekulerar och säger det liksom kan det vara att man har använt sig av vad heter den? Bernard Amosso eller vad heter mm, Amazon. E M -M -M Amazon. Ja, precis. Ah. E nuvarande ordförande eller att man har tagit sig av använt sig av Pythagoras man, det man, man vet ju inte heller det, det är bara man jag in där, det, man vet mm. ju inte heller så att nu med tanke på att det har varit så här struligt med vem som har matchmakat och hur så det känns som att här är det kontakter som används för att, och då har ju någon kontaktat vem det nu är, det vet vi inte någon har kontaktat mm. Crossfight som har en, två de har tre, de har ja, fyra <här> fyra fighters på det här kortet Crossfire. Ja, ja. eh, det... samma klubb, liksom. Mm. Och det är inte. Och jag menar, Gladius har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju fighters på det här kortet. Det här kortet och och ja. samtidigt, jag vet att August har sagt det många gånger till mig sådär. Att det har aldrig varit de alldeles stå under stolen med det. Att The Zone är till för att bygga upp fighters. Mm. Mm. Det är för att vara en grogrund och så här. Men jag vet inte om. om det är sant att det kan vara väldigt intressant eh, I sig Och jag, jag tycker att The Zone Glimmat som fan när man drar in Till exempel killar som Tommy Blom Som jag mm. verkligen gillar som Riktig, ja jag gillar Verkligen Tommy Blom, men när man har tagit in såna herrar, när man har tagit De tog in Akira, eh, Hamid alltså, Och de alltså, har, de har tagit in De har haft bra, verkligen bra fighter I The Zone, riktigt bra mm. matcher men, mm. men det här känns För mig känns det här som ett Uh, ja, utan, att, utan att det slänga någon skugga över dessa fighters så tycker jag ändå att rent kortmässigt hur man sätter ihop, ihop ett kort så tycker jag att det är att det, ja, det, det är inte det som jag springer och köper biljett för, för helt ärligt. Man, mm. yeah. alltså, man måste ju vara ärlig är också. Man, man, vi måste kunna dissa liksom, kort och vi måste kunna hylla dem och ibland är det ju så att sådana här kort, det är ju sådana klassiker också, det kan visas att det är de bästa matcherna. Vi har ingen aning om vem mm. Damien Men alltså så här är det, så här är det. Så här liksom. när, man, när man kollar generellt Det gäller att vara liksom lite konsekvent Och det tål att upprepas faktiskt ja. För att saker och ting inte, inte ska missuppfattas Trots de, den kritik som har gjorts mot De som har varit del av The Zone Och hur matcherna har gjorts här är det ganska, ändå ganska viktigt. Alltså idrottsligt sett är det ändå bra att unga i, idrottare får gå de här matcherna. Absolut, För att man kan, man kan vända på det också till, till The Zones försvar. Var skulle de här få gå match om inte de skulle få gå match på The Zone? Ja. Och det, det är det va? Så problematiken ligger ju inte i, i att The Zone annålar. Det är, är, är, är hur, man, hur man har gått iväg när man har liksom gjort vissa saker. Men, men samtidigt... Eh, så är det ju liksom en Göteborgs det här är en Göteborgs tradition. De har haft en gala i Stockholm som resterande har hållits i Göteborg. Mm. Och det har blivit att folk går dit lite lite grann för den här du vet, idrottsliga närheten och så ser man lite halvkända kända Göteborgsansikten gå match och ja alltså så är det, det. Att, att galan i sig eh, inte håller lika högt eh, vad ska, vad ska, värde liksom i matchningar och så, det hänger nog lite grann på det som de, eh, ja, det här med Heroes-harvan och vem skulle man ha som matchmaker och kontakter och frågan är hur hur eh, hur eh, ja, folk i utlandet har reagerat mm. är det rent av så att det har varit svårt att få folk att vilja gå match på det Zone? Mm. Är det är också. För att uh, The Zones tidigare matchmaker var Marco Gyllenland som hade att göra med den här Heroes, Heroes harvan. The Zone, kommer, The Zone kommer, aldrig köra sina, kommer aldrig visa live på tv. Vad tycker du om det? Reson, resonemanget bakom det är att att det är idiotiskt och att man kan se, jag vet att jag har sagt det en massa gånger till mig och även andra, mm. att eh, man skjuter sig själv i foten om man kör live för att då kommer färre av sig galat och titta. det som jag ändå verkligen ge är ge till som, som jag vill jag leda jag mig cred här nu ändå i allt det där för det är ändå ett val de gör de gör ett medvetet val och jag tror inte att det alltid stämmer men de gör ett val och jag tycker att det som de har varit gjort bra hela vägen det är att de har kört sin nisch och den nischen är att det handlar om idrott, idrott, idrott det är väldigt lite show det är väldigt lite, för det är liksom det är ingen invägning som är intressant alltså det är, den är, den är egentligen faktiskt helt hemsk från ett publikperspektiv men, men de gör en invägning som, det är en invägning <går> som är korrekt alltså, och, är ju, men, är bra, men alla sänd saker på galan för jag har varit på mm. många, många The Zone-galor och det kan, man, det kan ingen ta ifrån dem att de är alltid i tid de håller sin tid mellan matcherna det, är, det flyter på väldigt bra och det, det är jävligt bra arrangerat ur en sån synpunkt. Och återigen, det finns en mm. bra organisation för att knyta tillbaka till det men ganska få stjärnor. Det, det har kommit upp stjärnor därifrån Alexander Gustafsson har gått matcher på The Zone flera stycken men... Mm. Nu är det, det, här är inte, det här är ju inte självspäckligt När det gäller tv-sändningen ja. Du menar att de aldrig har haft livesändningar, eller hur? Nej, precis, de kör inte, de kör inte live De körde kör i efterhand, eller hur? Ja, de körde en, två de veckor i ja. ah, jag, jag tror att det där är väl lite grann um, De kan köra live om de Jag vet inte vad jag... Alltså, om, om han säger att det är idiotiskt Så är det väl i relation till försäljning och så vidare Ja, det handlar folk om det. Kommer inte. Och som jag har förstått så har de ändå Nu har de gått ut med, jag såg det idag att de kommer att köra live, live kan man se det, men då får man betala för pay per view Till, till faktiskt ändå en väldigt så här, överkomlig summa, ja. jag tror på 79 eller någonting okay. Nej ja, men det är, hänga, det är hänga med i utvecklingen, det tycker jag de gör ja. Jag tycker att alla ska erbjuda det, men det kommer också vara ett, ett fåtal som kommer köpa det Jag kanske är en sån som köper det, jag tror jag kommer köpa det Men utöver det så, så känner jag väl att de de, kör, de de har ändå sin nisch liksom. Men det, det är det Zone om, om vi då har vi avklarat det. Sen så. Kommer vi till Super Challenge Men det, det kan vi dra, ta någon annan gång För det kommer vi få prata väldigt mycket om Det är en riktigt spännande gala Ja så i, i fantastiskt bara, är... Vi kan bara nämna några Liksom bara slänga ut lite namn Osama Aziz som jag ser som en svensk legend ja, Absolut. Definitiv, en definitiv världslegend Som heter Jens Power ja. Och sen har du den här uh, Väldigt intressanta matchen uh, David... Mellan Bjelkeden Och uh, Bassam Josef. Ja nej ja, riktigt intressant. Ja, men där, där är det verkligen det känns som riktigt bra matchningar, men å andra sidan de har ett litet annat tänk de har en annan nisch liksom. Så återigen det finns ju olika nischer. Nu Ja, alltså Superior är ju en Europagarn. Ja, ja, ja, ja På en helt annan nivå. Alltså mm. The Zone är en lokal Göteborgsgård. Jo, men jag tycker båda båda har rum. Det, det finns plats för båda. Ja, ja. men jag, jag säger bara att det är liksom det det är ja. det är naturligtvis Ja mm. Absolut. Men det blir spännande. Det är mycket ändå spännande som händer och vi har ju också Manchester, men det kan vi prata om nästa vecka lite grann och så. Absolut. Ja, nej, men där får vi säga att uh, call it the quits. Säger man så? Call it the quits, ja. Vi har pratat om lite allt möjligt. Uh, och... Det här är joans fel, fan. Det är därför vi babblat vid. Vi ja, babbla. Han känns som att vi kan babbla mitt i natten. Och får vet... oss att ställa upp på olika sådana rap och <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> jo, men det, det vet inte folk om. Men vi spelar in det här mer, mer eller mindre mitt i natten. Och nu börjar det bli dags för oss att kanske gå och lägga oss och så vidare. Om, mm. så, eller så vi sover ju inte. Vi håller ju alltid på med det här. Mm. Men uh, so long suckers. Vi ses. Och jag vill, jag vill och... bara säga en sak också innan jag säger min så long. Tack, Alex. Ja, ah, tack, Alex. För det är du. Du, du vet inte vad, vad, vad du gjorde med vilken jävla inspiration du ger mig ja. du är åtta år yngre än mig. Det är, tack. Och det är, verkligen. Också, tack. Jag stod upp hela matchen, hade handsvett och bara och kände att och min kompis Joel sa det att det här är, det här är mer än idrott. Det här är mer än det här är, det är mer än liksom så det här är konst alltså det är något helt annat. Det är, och det var det verkligen det är, de visar upp något helt annat. De gör ja, det verkligen på sig själva. Men med, med de orden så Säger vi har det gott och uh, vi uh, kör snart igen. Och glöm inte fight play. We run mm